بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd Pan Ta'ala Kita memuji Allah Ta'ala dan bersyukur kepadanya Di sore hari ini Rabu 25 Dhul Qadah, 1444 Hijriah Perdepatan dengan 14 Juni 2023 Kita pada pertemuan kedua untuk pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari melalui kajian online untuk ikhwah yang ada di Masjid Al-Hanif di kota Bandar Lampung sekali lagi pertemuan ini merupakan pertemuan kedua <tuh> yang pada pertemuan yang pertama lalu kita telah membawakan Uh, biografi singkat al Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala sekaligus mengenalkan kitab sahih beliau yang berjudul Al-Jami'ul Musnadus Sahih Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi yang dikenal dengan Sahih Al-Bukhari Penulisnya adalah Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari Yang beliau lahir pada, tahun 1990, lahir pada tahun 194 Hijriah Dan wafat pada tahun 256 Hijriah Al-Imamul al Bukhari rahimahullah mengatakan ma wada'tu fi kitab sahih hadisan, illa ikhtasaltu qabla dhalik wasallaitu raka'atain tidaklah aku meletakkan, memasukkan satu hadis di dalam kitab sahih al-Bukhari, dalam kitab sahih ini, kecuali aku mandi terlebih dahulu ya. kemudian aku salat dua raka'at ya Dua katakan wasanaf tu al-jami min sitimiati al-fin min, si, min sitimiati al-fi hadithin fi sitta asrata sana. Wajal tuh hujatan fi mabai ini wabai nAllah. Aku menulis kitab al-jami ini dengan beliau saya, dari enam ratus ribu hadis. Ini yani beliau seleksi dari 600 ribu hadith dalam jangka waktu 16 tahun. Ini yani beliau menyusun Sahih Bukhari ini dalam 16 tahun. Dan aku jadikan kitab ini sebagai hujjah antara aku dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian, masalah penting juga berkaitan dengan terjemah Al-Imamul Bukhari ini adalah Pembahasan yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Pada hadis Sari Muqaddimah Fathil Bari yaitu yang beliau sebutkan dalam judul Zikru ma waqa'a baynahu wa bayna dhuhli Fi mas'alati lafzi Wa ma hasralahu minal mihnah bisababi dhalik Wa baraatuhu mimma nusiba ilaihi min dhalik Penyebutan peristiwa yang terjadi antara beliau dengan Az-Zuhli yaitu Muhammad bin Yahya Az-Zuhli tentang permasalahan lafad yaitu lafad pelafatan la, la, la, Al-Quran itu termasuk perbuatan hamba yang mana perbuatan hamba itu adalah makhluk ya. terjadi permasalahan antara beliau Al-Imamul al Bukhari dengan Al-Imam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli dan apa yang terjadi pada beliau yakni fit ujian mihnah yang menimpa beliau dengan sebab itu dengan sebab pertama kesalahan yang terjadi antara beliau dengan Az-Zuhli dan bahwa beliau berlepas diri beliau bebas ya dari apa yang dari tuduhan yang dinisbahkan kepada beliau Al-Hakim Abu Abdullah dalam tarikhnya Nah, mengatakan bahawa Alimamul Bukhari datang ke negeri Naisabur Pada tahun 250 Hijriah Dan beliau tinggal di sana Beberapa waktu lamanya Menyampaikan hadis ya, Dan itu terjadi secara rutin Terus menerus Dia sering datang ke Naisabur Datang untuk menyampaikan hadis. Dikatakan bahawa al Imam Muhammad bin Yahya Zuhli mengatakan, "Idhabu ilahadar rojulis salih al alim, fasmaguminhu." Datanglah kalian ke majlis pria yang saleh ini, seorang yang alim, seorang ulama. Dengarkanlah hadis darinya maka umat manusia pun berangkat datang ke majlis Alimamul Bukhari ya, dan bersemangat untuk mendengar hadis, yakni mendengar periwatan hadis dari Alimamul Bukhari. Hingga terjadi halal, kata beliau, kata al-hakim, pada majlis Muhammad bin Yahya Zuhli. Dan beliau pun berbicara, mencelah Alimamul Bukhari setelah itu. Kata Hatim bin Ahmad bin Mahmud. Hatim bin Ahmad bin Mahmud. Kata dia, Aku mendengar Muslim Ibn Hajjaj mengatakan, Lama kadima Muhammad bin Ismail Naisabur, Ketika Muhammad bin Ismail Al-Bukhari datang ke negeri Naisabur, Tidaklah aku melihat seorang walian pemimpin tidak pula seorang alim yang diperlakukan oleh penduduk Naisabur seperti memperlakukan alimahul bukhari, iaitu yeah. menyambut beliau sejak sejarak marhalatain dari negeri Naisabur, disambut sejak berapa jauh lama jaraknya marhalatain atau bahkan tiga marhalah itu sudah disambut. Nah. Az-Zuhli Muhammad bin Yahya az mengatakan dalam di majlisnya man arada yastaqbila. Muhammad bin Ismail ghadan falyastaqbilhu fa inni astaqbiluhu. Jawbun Yahya bin Muhammad bin Yahya mengatakan di majlisnya barang siapa yang ingin menyambut kedatangan Muhammad bin Ismail besok silakan sambutlah. Karena aku juga akan menyambutnya. Ya. Maka Muhammad bin Yahya Az-Duhli dan keumuman ulama negeri Naisabur itu menyambut Al-Imanul Bukhari dan beliau pun datang, tiba di negeri Naisabur dan singgah di Dar Al-Bukhariyin. Ya. Singgah di negeri Dar Al-Bukhariyin. Sampai-sampai disebutkan bahawa yang menyambut Muhammad bin Ismail itu sangat banyak dan berjubel fazdaha mannas ya berjubel ramai ya padat dan ketika menyambut Muhammad bin Ismail hatta imtala adar wassutuh nah sampai memenuhi rumah-rumah dan -rumah bahkan loteng-loteng -loten. ya ketika menyambut kedatangan hadzal imamul Al kabir al-imam Muhammad bin Ismail <tuh> Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Rahimahullahu ta'ala nah. Hingga suatu ketika Pada hari kedua atau hari ketiga Tiba-tiba datang Seorang pria Bertanya kepada Al-Bukhari Rahimahullah Tiba-tiba datang seorang pria bertanya Tentang permasalahan Pelafatan dengan Al-Quran Pelafatan dengan Al Quran. Maka mendapat pertanyaan seperti ini. Al Bukhari mengatakan Afaluna makhlukah, wa al falzuna min afalina. Beliau menjawab bahawa perbuatan-perbuatan kita adalah makhluk, sementara pelafatan kita termasuk perbuatan kita. Itu jawaban Al-Bukhari. Ditanya, apakah pelafatan tentang pelafatan Al dengan Al-Quran? Ini yani pelafatan manusia, seseorang mengucapkan Al-Quran. Maka beliau menjawab, afaluna Perbuatan-perbuatan kita termasuk adalah makhluk. Ya. Sementara pelafatan kita yang kita ucapkan termasuk perbuatan kita. Itu jawaban Al-Bukhari. Maka manusia pun terjadi khilaf di tengah manusia menanggapi jawaban Al-Imalmul Bukhari di sini. Sebagian memahami memahami ucap jawaban tersebut bahawa Al-Bukhari berarti menyatakan lafzi bil-Quran makhluk. Pelafatanku dengan Al-Quran adalah makhluk. Nah. Tentu saja ucapan lafzhi bil-Quran makhluk adalah ucapan yang bid'ah, ah, yang diingkari oleh para ulama. Namun Al-Bukhari tidak mengatakan itu. Al-Bukhari ketika ditanya tentang lafaz bil-Quran, beliau menjawab, perbuatan-perbuatan kita, perbuatan hamba adalah makhluk. Nah, sementara perlafatan kita termasuk perbuatan kita. Ini jawaban Al-Bukhari Namun ditafsiri dengan tafsir sedemikian rupa Ya <tuh> Maka Sebagian suyuh pada waktu itu Hasad terhadap Al-Bukhari Hasad terhadap Al-Bukhari rahimahullah <tuh> Dikatakan oleh Abu, ah Abu, Abu Ahmad bin Adi Bahwa sekelompok dari kalangan masyaih menyebutkan bahawa Muhammad bin Ismail tatkala datang ke Naisabur dan umat manusia kala itu berkumpul menyambutnya datang berbondong dengan jumlah yang sangat besar ramai menyambut Al-Bukhari berkumpul di sisinya maka sebagian suyuh pada waktu itu hasad Nah, sehingga menyatakan menghasut kepada ashabul hadis, kalau itu yang ada di negeri Sabur, ya, mengatak, mereka mengatakan bahawa Muhammad bin Ismail telah mengatakan lafzi bil Quran adalah makhluk. Nah, demikian, maka tatkala Al Bukhari. Hadir di majlis Tiba-tiba seorang pria Datang ke Naam Bangkit dan bertanya Wahai Abu Abdullah, Apa pendapatmu tentang Pelafatan dengan Al-Quran Makhluk Ataukah bukan makhluk Maka Al-Bukhari Menghindar Dari pertanyaan itu Dan tidak mau menjawab ya. Namun pria ini Tadi terus bertanya, mengulang-ulang pertanyaannya. Maka Al-Bukhari pun menjawab, Al-Quran kalamullah gair makhluk wa af'alul ibad makhlukah wal imtihan bid'ah. Kata Al-Bukhari. Dia menegaskan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Dan perbuatan hamba adalah makhluk. Dan menguji, menguji seseorang seperti ini adalah bid'ah. Maka fashaghabar rajul Orang ini pun setelah mendengar Jawaban seperti itu dari Al-Bukhari Itu membuat kacau Ya syaghab Ya membuat kacau Langsung serta merta dia mengatakan Qad qala lafzi bil Qur'an makhluk Al-Bukhari tengah mengatakan bahawa Lafzi bil Qur'an adalah makhluk Seperti ini ya Perhatikan ya kuah bahwasanya dia orang ini telah membuat kacau membuat tuduhan fitnah kepada Al-Bukhari rahimahullah. Al-Bukhari tidak mengatakan itu, namun dia syaghab, ahlut tasyghib, banyak mengacau. Ya. Maka dia mengatakan apa? Menyimpulkan dengan kesimpulan yang salah, menyimpulkan dengan kesimpulan yang penuh tendensius. Ya dengan mengatakan bahwa berarti Al-Bukhari telah mengatakan lafzi bil-Quran makhluk nah. ikhwanifidrin rahimani wa rahmakumullah maka menanggapi hal ini uh, alimah Muhammad bin Yahya az-Zuhli pun menyikapi Al-Bukhari rahimahullah dengan sikap yang tidak semestinya beliau akhirnya turut atau mempercayai berita tersebut dan mentahdir Al Imam Al Bukhari rahimahullahu taala Qala Al Hakim wa lamma waqa'a bain Al Bukhari wa bain Ad-Duhli fi mas'alati fi mas'alati lafdhi in qata'a annasu 'anil Bukhari illa Muslim ibn wa Ahmad bin Salamah ketika terjadi permasalahan antara al-Bukhari dengan al-imam Muhammad bin Yahya Zuhli dalam permasalahan lafad, yaitu apa permasalahan lafad, permasalahan tadi yang sudah kita sebutkan, maka umat manusia pun berhenti. Ya, putus, tidak lagi mau mendengar, tidak lagi mau datang di majlisnya al-Bukhari. Illa Muslim Ibn al-Hajjaj wa Ahmad bin Salamah. Kecuali al-imam Muslim bin al-Hajjaj. Ini yani imam Muslim yang kita kenal, penulis sahih Muslim. Dan Ahmad bin Salamah. Kata Zuhli. Maka Zuhli mengatakan: Alamangkala bilafzi, fala yahilullahu ayyahdur majlisana. Kita ulas bawa orang siapa mengucapkan lawat. Ia ni masih seperti Al-Bukhari. Maka tidak halal dia untuk hadir di majlis kami. Fakhadah Fa Muslimun ridaahu fawqa imamatih wa qama ya maka saat itu alimah muslim pun mengambil ridaknya dia dia letakkan di atas imamahnya dan beliau berdiri di hadapan khalayak manusia ya. menunjukkan apa sikap belepas diri karena al imam az-zuhli memberikan sikap tidak di atas hujjah atau memberikan sikap tidak sesuai dengan semestinya dan alimam al-bukhari tidak seperti yang dituduhkan Ya. Fa ba'atha ila Az-Zuhli jami' kata bahu anhu ala dhahri jamal. Kemudian Al Imam Muslim pun bersikap tegas, beliau mengembalikan kepada Al Imam Az-Zuhli semua yang pernah beliau tulis dari Az-Zuhli di atas unta. Beliau kirim, beliau kembalikan kepada Az-Zuhli ta'ala. Yang kemudian Ahmad bin Salamah An-Naisaburi mengatakan Dakhaltu ala al-Bukhari Faqultu ya ba'abdillah Inna hadha Rajulun makbulun bi khurasan Khususan fi hadhi al-madinah Waqad lajja fi hadhal amr Hatta la yakdir ahadun minna Ayyukallimahu fihi Fama tara Kata Ahmad bin Salama Wahai Abu Abdillah Sesungguhnya pria ini Adalah seorang yang diterima Di negeri khurasan ini Terkhusus di kota ini Dan dia telah membu Membuat Besar permasalahan ini, ya. hingga tidak ada seorang pun dari kami yang mampu berbicara kepadanya. Bagaimana pendapatmu? Kala fakabu ala lihiyatih, thumma kala wa ufaubi amri ilallah. Innal lahha basirun bil ibad. Kata beliau mengatakan seraya beliau menggenggam lihyahnya beliau katakan aku serahkan urusanku kepada Allah sehunya Allah Maha melihat hamba-hambanya Allahumma innaka ta'lam ta anni lam urid al maqama bina sabur asyarran wala bataran wala talaban liriyasah wa inna ma'abattu 'ala ya nafsir ruju ila al watan lighalabati al mukhalifin wa qad qasadani hadha rajul hasadan lima atani lima atani Allah la ghair Kemudian beliau berdoa, Ya Allah, sungguhnya Engkau tahu bahawa aku tidaklah menginginkan kedudukan di Naisabur. Ia. Tidak pula karena, baik karena kejelekan maupun karena kesombongan. Tidak pula aku menginginkan, menuntut kepemimpinan, menginginkan kepemimpinan. Ia. Hanya saja aku ingin rujuk kembali ke negeriku, ke negeri ini, karena banyaknya orang-orang yang menyidikku dan Pria ini, orang ini ya Muhammad bin Yahya Zuhli, ya telah hasad ya, kepadaku karena karunia yang Allah berikan kepadaku lah gair, bukan karena yang lainnya. Semakalali kemudian Al Bukhari kata Ahmad bin Salama, kemudian Aliman Al Bukhari mengatakan kepadaku, ya Ahmad, ini kharijun qadan lid. <tuh> Lihat kelusu min hadisih li ajli. Wahai Ahmad, aku akan keluar besok, ya, agar kalian semuanya murni bisa bebas mendengar hadis darinya. Ya. Ini kata Imam Al-Bukhari rahimahullah kepada kepada uh, Ahmad bin Salama. Al-Bukhari juga pernah mengatakan, "Wa man zha'a anni qultu lafzi bil-Qur'an makhluq fa huwa kadzdzab. Fa inni lam aqulhu." Barang siapa yang menyatakan bahawa aku mengucapkan lafzi bil-Qur'an makhluq, maka sungguh dia adalah pendusta. Sungguh aku tidak mengatakan ucapan itu. Kemudian kata Muhammad bin Nasr Ya Aba Abdillah Qad khadal Fi hadha Fa akfiru Abu Wahai Abu Abdillah Umat manusia telah banyak Membicarakan hal ini Faqala laysa illa ma aqulu lak Maka beliau menegaskan Tidak ada kecuali apa yang telah Kukatakan kepadamu bahawa aku tidak pernah mengatakan lafzi bil quran makhluk barang siapa mengatakan itu maka dia kadzdzab pendusta sehingga ikhwan fil din rahimani sehingga permasalahannya adalah sebagaimana yang disimpulkan oleh al-hafidz al zahabi rahimahullah dalam syiar a'lamin nubala qultu al mas'alah hiya anna lafza makhluk su'ila anha al-bukhari fawaqa fa fiha falamma waqafa wahtajja bi anna af'alana makhluqa wastadalla lidhalika fahim minhu dhuhli annahu yuwajjih mas'alatan lafzi fatakallama fihi wa akhadhahu bilizami qawlihi huwa wa ghayruhu adalah permasalahan bahwa lafadh Pelafatan itu makhluk. karena lafat perbuatan hamba. Ya, Al-Qurannya makhluk. Afwan, Al-Qurannya kalamullah bukan makhluk. Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Namun, lafatnya hamba itu adalah perbuatannya. Berarti makhluk. Perbuatan tersebut. Maka Imamul al-Bukhari ditanya, ditanya tentang hal ini. Maka beliau pun menunjukkan sikapnya. Tadkalah ya beliau menunjukkan sikapnya dan menunjukkan hujahnya bahawa perbuatan-perbuatan kita adalah makhluk dan beliau pun berdalil, menunjukkan dalil-dalilnya untuk permasalahan itu maka Az-Zuhli memahami dari situ bahwa Al-Bukhari berbicara tentang masalah lafad yakni memahami bahawa lafadz bil-Quran adalah makhluk maka akhirnya al zuhli pun berbicara mencela Al-Bukhari dan mengambil ya bilizam qaulihi yakni mengambil konsekuensi ucapannya yaitu barang siapa mengucapkan lafzi bil Quran lafzi bil Quran makhluk badi ditahdir padahal tidak demikian Al-Bukhari tidak mengatakan demikian huwa wa ghayruhu ini dilakukan oleh al dia ala al al Zuhli dan yang lainnya sehingga disebutkan dalam riwayat bahwa Kala itu para a'imah eh, Atau para ulama' negeri Naisabur yeah. Dan bahkan banyak Jumhur bahkan disebutkan Itu ikut menyikapi Alimamul Bukhari Karena Mendengar adanya tahdir Dari <tuh> Alimam Muhammad bin Yahya Az-Zuhli rahimahullah nah, Yang beliau bahkan sampai mentabdi membid'ahkan al-Imam al-Bukhari yang ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahawa laisa ma'ahu wala ma'a ashabihi hujjah tidak ada bersama dia dan bersama ashabihi ya, para ulama yang bersamanya tidak ada hujjah pada beliau demikian hal ini juga dikatakan oleh al-Imam Rabi' bin Hadi Al-imam Rabbi bin Hadi al-Madkhali Hafizahullah Beliau mengatakan Laisa ma'ahu wala ma'ashabihi hujjah Tidak ada hujjah Pada beliau dan juga para ulama yang bersama beliau Tidak ada hujjah ketika mentahdir Mentabdi' al-imamul al Bukhari Lalu beliau mengatakan Fama darul qabun Warad huwal hujjah Wa adamihalal hawa ya, Sehingga acuan diterima atau ditolak adalah hujah ada hujah atau tidak bukan hawa nafsu bukan hawa nafsu dan kita telah sebutkan tadi bahawa Alimamul al Bukhari tidak seperti yang dituduhkan karena itu Alimamul Muslim berani bersikap ya tatkala diusir secara hadus oleh Az-Zuhli dari majlisnya maka beliau pun berani tampil bangkit menampakkan sikapnya kenapa? Karena beliau tahu bahawa tuduhan ya yang dituduhkan kepada Al-Bukhari yang menjadi dasar beli, tahdir terhadap beliau bahkan tabdih terhadap beliau itu bukan tidak tegak di atas hujjah sehingga beliau pun berani menampakkan sikap dan maukifnya Ikhwanifiddin Rahimani Warahmukumullah ini permasalahan penting yang perlu kita sampaikan pada kesempatan kali ini sebagai pelengkap tentang terjamah atau biografi Al-Imamul Bukhari Rahimahullah Sekaligus dari sini terdapat ibrah pelajaran yang bisa kita petik uh, Berkaitan dengan permasalahan uh, uh, Terlalu atau munculnya fenomena Mudah di dalam mentahdir atau mentabdi yeah, Namun tidak didekatkan di atas hujjah dan itu terjadi menimpa Imamul Bukhari sehingga lu, beliau harus ditahdir disikapi oleh kebanyakan ulama. Ya. Sampai-sampai beliau seakan-akan seorang diri. Ya. Nah, al namun Al Muslim yang tahu permasalahan, tahu alasannya sikap-sikap tersebut tidak di atas hujjah, maka beliau berani tampil membela Imamul Bukhari. Karena Bukhari, karena beliau tahu persis Karena Alimah Muslim tahu persis bahawa gurunya Alimamul Bukhari tidak seperti yang dituduhkan justru sebaliknya tuduhan-tuduhan itu datang tanpa bukti dari orang-orang yang ahlus syarab, ahlus tashrib seperti yang kita sebutkan tadi Ia. maka beliau pun menunjukkan sikapnya membela Alimamul Bukhari dan ini Ikhwanifuddin uh, menuduh mencela, mentahdir bahkan mentabdiq Nah, seseorang yang dikenal di atas salafiyah tanpa adanya hujjah Itu ternyata timbul di hari-hari ini ya Di masa-masa ini bahkan yang kemudian mencuat menjadi sumber fitnah ya, Yang ini al-imam Rabbi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah Berulang kali memperingatkan, mengingatkan salafiyin bahawa jangan mau menerima Ucapan seseorang, seorang, siapapun dia yang mencela salafiyin jika tanpa hujjah. Ya, madarul kabul warad wal hujjah wa ada Sehingga yang menjadi acuan, diterima atau ditolak itu adalah hujjah. Ada hujjah atau tidak? Ini yang menjadi acuannya, yang menjadi patokannya. Sehingga apabila seseorang mencela salafiyin, ya dengan tanpa hujjah mentahdir salafiyin dengan tanpa hujjah maka kita tidak boleh menerimanya. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita sampaikan yang insyaallah taala uh, karena waktu yang telah habis ya. Yeah, berarti kita cukupkan sampai di sini dan insyaallah uh, pada pertemuan berikutnya kita akan mengambil atau masuk ke dalam pembahasan hadis-hadis dalam sahih al-Bukhari binillahitaala. Sampai di sini ada yang mau disampaikan atau ditanyakan Dipersilahkan Misal itu cukup. Tayib, Kita akhiri majelis kita. Sallallahu alaihi wa